دا تقسیمات دي نو دا سلور دي ذالکه اسمه اشاره شد دا اقسام هیمات ده و اقسام هیمه جمع ده جمع په تاویل ل جماتون سره چې کمن مفرد سی وی ونس دا تلکه اشاره په کار و اچھا تلکا, تلکا. یا ده جمع اشاره په کار و اولایک وغیرہ جمع اشاره سوا په کار و دلتا ذا لیکراوله مفرد مذکر ندس می اشاره او د مشار له مناسبه او بل سره نشته جواب المذكور فی ما قبل و تعویل المذكور سره تعویل چا سره مذکورن سره مفرد مذکر سو دا مذکور مخ کی وه وو تقسیمات اربعه تقسیمات ا مخ کی ذکر شوغه تقسیماتو و سلور تقسیم دی و تحت كل تقسیم منها اقسام عدیده او د هر یو تقسیم د لاندې جوې دي اقسا دی کمهسییاتی لکه چې را به شي لکه چې را به شي وظالکه د تقسیماتې ارو کې وجه د ح سر دی کګي چاکې تقسیماتې ارربو کې وجه د ح سر دی ک کوي چې دا باس یا یعنی ډیر لحاظ په یا د مانا شوي یاو په کې د چا شوي د لپ که ډیر معه للحظ په کې د چا شوي نه نو دا سلووررم تقسیم و دی اقضو نه سو واله دي تا شویم دی لووررم او که ډیر للحظ په کې د چا شویلهف شوی نو بیا به خالی نو وي یاو پیدبار د استعمال سری چا سری استعمال یا پتبار د دلالت سره فیدبار د چا سره دلالت صرف خپل معنا باندې یو کپېد بار د استعمال سره د ظلم تک د نور دن انوار په تقسیم باندې دا تقسیم رابعه ده تقسیم ثالث تقسیم سہی ثالث حقیقت مجاز طریق کنایه او کچرتا په پیدبار بار د دلالت ساری نو بیا او خالی نیوی یا به دې کې د ظهور او د خفال خاص شو یا نیو شو نو کده ظهور او د خفال خاص شو نو تقسیم ثانی او کنو شو بږي په تقسیم اول چار 3 2 1 پونه شوې لا کده دا سیول ولټه حلنه شروع کړې ده کنه ځکه چې دا 1 د 1 سره اوځي شي د اجمال دا ایک پر تفصیل ایک سره شي اي و الا فهو الاول هو الاول في وجوه النزله سلام لان البعصه کباص پدې کې اما یکون ان المانه هو التقسيم الرابع او ان لفظ وو تقسیم درم او بحث بی دلالتی نوکا معتبر شوی بودی که ظهور و خفا فو سانی و الا فو ال اول گنی بیاس شو دی اول نو دا اجمال نرس و تفصیل ال اول فی وجوه نظم سیغتن و لغتن دا تقسیم اول ذکر کئی دا تقسیمات اربعا دا صاحب دو منار چی دی نو دی لن لن ذکر کئی سو شو دا بی خیدہ سی لن خخ کولی مذیذار چې صرف د وڑو په شان نمونه سړی د تسصی یا چې صحیحوا به سالور په توګه د نظم کیري چې لکا په ادبار د وضع سره معنی وضع سره په ادبارد معنی واځ سره په سلور دي خاص عام مشترک مول بیا په ادبار د بیان سره دي زهور او خفاء په سالور دي سلور دی زهور او سالور په خفاء بیا په ادبار د استعمال سره بیا په سالور دي دلالت سره غایۃ صدا او دلالت عناصری دا صرف دا شلوار واړه نومونونه در ته پ یاد یاد دی بیا چې تفسییل باندېګوتې کې دي که نو چې یو سو خلاصې دو به د نیر شوي خو دالهکه لنډو باې تا ته دا ټول اقسام د مخته کوي او ملاجون جوون خدای پیدا کړه د د دوه لډېدو تم نه پرېدي اول دا و صفت ته موسوب غواړي نو تقسیمل اوول صحیح ده که نه ووج لاظم نظم مخونه وي اجوستا ہوئی مختا ہوئی نو د نظم مخی نو اجوه نا مرادوی ترق تی دلتا سشیدی ترق تی او سیغتن او لغتن منصوب دی نو ما وجون نا سب نو تمیز دی وئی سشیدی تمیز من حیث و سیغت وال دا دای نحوی طریقی سر در عبارت حل کو اے انت تقسیم الاولا فی ترق نظم او د در اجوه معنی بچا اکڑا ترق سره سر من هیسو سیغت وال وطرق در طرق نا مراد طریقت وقت اسمانا یو طریقه ما نوی دا بلا طریقه حصی ده یو دا لاره دا حصی ده چلی پی جمعت ته دوڑای لا دا لار قصرقه پی نه نا شو دوڑای پکراشی یه جینائی لیشه مچای ولی نه نده سم آنو طرق نا مراد دلتووی طرق ک معنوی دی طرق سننی طرق حسی ندی داد دا دا میدان لار تیموراد ندی د دینه مراد اقسام و اقسام می یعنی اقسام د نظم دی تقسیم اول ک اقسام د چاری د نظم د لفظ اقسام می خوبیت بر د وضع سره دی خوبیت وضع سره د وضع نه تعبیر کړه د سیغتنو لغتن لغت معادی ته وئی لغت ته و و ب غ رابه صحیح ده که نه دا مادن نه د معده دا لغت دی او سیغه دی ات و جامو ته جاین دي حاکات سکانات تاسو د سیخي تعریب سکه یاره سیغه په لغت کې زر در بوت دااختن ته او او پیسلا کې چې کم تون حاصله تونې ترتی ورو حاقات نو سکانات دا وای کنه په ورکو والی یاد کیږي هغه سہی یاد کیږي نه دلوی والی ماشالله تاسو اوس یاد کیږي کنه اوس خلاګه ماشالله تاسو چې څه لمکی کی کنه پاول ذو کالو کیږي بذا درې مسروم شیلې غونتا سلوروم درجه والا بیا په شهوی نه یادول مادول نه کوي دا وي مړاسي بیا ریږي دا سي بیا ریږي او ورکو والی کیسه یادې څەڵاور مې پینځه م درجې والا پاگل نه چي دي ځان لا فېسبوک ولنه کوي تو با يل لازمي په تو بوتو تورق څخه کم دنو دا نو لغت ماوي معدي ته وي او صيغه اتوي اصل کې د صيغه تعریف چې تاسو کم کړل او ترتیب صحیح اتن حاصل من ترتیب حروف او حركات نو حروف کوم را لګانا ما ادب کې را لګانا نه لا آ مذرال کرانلا نو سیږي پسې د لوګځ ذکر کوله تا راځتو سیږي پسې لوګځ ذکر کوله تا راځتو اوسال مونږه تاپویا کوي چې څنګه دا سلور قسمونه دي خاص عام مشترک دي کې کلا کلا د سیږي په بدلیدو سره د مدینه د سیږي په بدلیدو سره یو و سیغه کې ټکي عامي او بل سیغه کې ټکي خاصي سیغی پا بدلی دو سر خاص کی او عام کی گی نو دی سیغی لپا که دخلا دیر آوا تاکو گورا مسلمون دا خاص دی او مسلمون عام سیغی دی جمع شو نسو شو عام رجلون سو دی مشوره بیوکی خاص دی او رجالون عام دی سیغی دیگه نه پراشی انشان لاک دې دکچې او تفصیل زو کوم کنه نبي هغه دې کې صاحبات بابا شه اوله له تحیاتو شروع کوه اوبلو له شان په خبر کوې په ناست باندې دنیا هغه غوي نو هغه دې بیا سوایو نو دې ډیر تفصیل نشو کوله masala جوړیږي موږ ته وا طرق هي الانوا والاسناف والصيغه هي اله او اللغه والصيغه هي الهه صيغه ستوي لغت ین کا نه ملو ماده ول لغت ته ک ګر چې شامل معده هم دی شام دی کللیمالکن اوړي د بهونه مادهې مقابل مقابله د لغت نه به معدهاللوو د سیغ نه به صرف سوالو تو ان تجرج به وکو سیغه مع ته شامله ده او لغت سیغی ته سردي شامل دی خو د یوونه به فقطت د بل نو فقطت سوالو په همما من حیسل مجبو دا لغت چې او ځای کې نو کناات وزغ دا کنا کا نه قاله کې چې د ویللي دي چې اول تقسیم په انوا او د نظ کې دی پانوا او د لپس کې من هی واه پبار د چا سره یعنی من هیس نه او زیالمانن او اکثر چې دا ده شوي د یوي مع لرککه ډیررو وه سره د قطه نظر د استعمال لو د ظهور نه دغې په کېسه کارو نشته ای نه مقد د مسیغه مقدم کړی د سیغه په پا لغت پانې ل نه لوم ول خصوصې زیادهته تعاللوکې بسیغه لا سیغه ځکه مخکی ده شواموں مو مخصوص ل تعلق تعلق چا سره دی سرہی سره ډیر تعلق ته په پیل اغلب وایي سلور دی ارباتل خاص ول عام ول مشترک ول مول ول ذکر لفظ بخلیل دز لندو سوید دز سنگلند ول دکشان صحیح دی ذکر لفظ بیا دلالت کی په یو معنی یا په ډیرو معنی صحیح دی کنه که په یو معنی دلالت نو بیا بخال نیوی یا په یو زل په یو په یرا ټول افراد لور دی یا نو که نه ورته خاص او کو ورتنو نو راجلون سړی راجلون سړی او داسې ویل دا ټول سړی دی دا ټول سړی دی دا باره ټیک دی په یو زل دی ټول وري دا سړی شو شو خاص شو اوس بدل کا دا سړی دی ټ تک نه دی دا ټوله دی نه صحیح دی یو ځل باې وري چې په یوزل زل دا ټول مسلمان دی ناو د پارسی باندې په پورتو ده دا ټیک ده دا ټول مسلمانان دي که کنه ورځي نو چې په یو ځل نو ورځینو داسوی خاص او چې په یو زل ځل ورځین داسوی آمين او کما نه ډیر وي بی؟ بیا بخاله نی وي یا به یو راجه اگر دی دی وی یا نه نو که یو وغره ګرځولې نی نو مشترک او کو غره عمل لپاره یو سکړي ګرځولې نو مو او دور یادول په هر مسلمان نارینه او زنانه طالب نو د نوروار باندې فرض للف ځکه لف امامان ی دوله یا, یا به دلالت کې علامان واحد په معه یوا یا ډیرې فینکانل اولرته اولی فما ی دولهل انفرادې لفراد بیا به دلالت کې په یوایوالی باې د افراد نه ینی په ړه به ډیرو له ورځې ن په اول خاص او یا به دلالت کوي مال اشتراک بین الافراد سرد اشتراک نه په می چا کې اافادو کې په یو ل به ټولوس کږي ورې فهولام ینکانه سای کچرته ډیرو مانو له وځ شوی فایم ما یې ترجه نه یا به راځي ګرزیدل وی یو د مانو نه په تاویل صرف اول مواول و الا ف اول څه مشترک د ف اول په حقیقت د مواول اصل کله نه ځان نه ده نو مشترک نه ده لاندې نه ځان نه ده مشترک نه ده خو چون کې رستو ځله مستقل قسمو ګرځو دغه چې عمل نو مواول شی مشترک پانه چې کار عمل کېږي څه شي والمول في الحقيقه انما هو من اختام المشترك الذي دل صيغه ولغه وان كان مفعول فعل التاويل الذي من شان المجتهد دا معول حاصل شوي دي و تاويل ل فعل چاسره مجتهد سره سرګه تاويل کړ نه يا راجح ګرځول دي يعني راجح ګرځول دي خو چې کله يا و معنی راجح او نو د دینه پس پاو حکم نسبت قران ته کیږي کوم قران تبکیږي د دې وجهنه قسم د چاشو د کتاب الله شو وان کان مفعول فیل تاویل اگر چې دا چې کوم مفعول د فعل د تاویل الذي ها غفل چه من شان المجتهد والساني